З ним. Про що вони тоді говорили? А хіба це має значення? З'їжджались, аби ще раз пересвідчитися. На цьому світі є вона і є він. І цього досить, щоб світ був прекрасний. Вже відсвіли сади, у старших класах почались екзамени, лелечихи у гніздах сіли висиджувати майбутніх лелечат. І Павло спитав. Ти була на пивисі? Ні, засміялась Наталка, бо з Павлом сміятися їй хотілося завжди. То, може, з'їздимо? А далеко? Коли пішки, то, може, й далеко. І вони поїхали. Шосейкою до Градиська, а поза Градиськом об'їзними шляхами до моря водосховища, над яким здіймалася знаменита гора Пивиха. Четверте найвище на Лівобережжі. «А ти там був?» – дорого спитала Наталка. «Був один раз. Там красиво». Павлові не вистачило того одного разу, щоб розрахувати час, і на пивиху вони вибиралися, тягнучи за собою велосипеди, вже аж коли сонце опускалося на воду безберегого моря. Сонячний диск поволі надщерблювався з-під низу, Мінився барвою, з розжареного ставав просто червоним, на нього можна було дивитися, і очі не сліпнули, доки його не ковтнула стемніла вода. Задивившись на сонце і воду, вони не огледіли, що діється позаду, стямилися від шарпкого подиву вітру, що налетів зі степу, з-поза спин, стояли, притулившись боками, і Павлова рука лежала в Наталки на плечі. Уперше. І коли вони це усвідомили, Наталка обернулася до Павла і притислася до нього своїми груденятами. Він затерп, і вона знерухоміла. Швидко темніло, треба було рушати назад, і тепер уже не вони тягли за собою своїх двоколісних помічників, а ті їх тягли донизу. Вітер тугими струменями терся об їхнє обличчя, шарпався і не стихав і враз до нього долучилися перші холодні краплини. «Павле!» – скрикнула Наталка майже злякано. «Ну, чого ти?» – незврушно мовив хлопець. «Ну, дощ! Хіба не бачили дощу?» «А як ми втрапимо додому?» «Так, як і сюди!» Однак вітер приніс не просто дощ, а справжню зливу. Вони вже були внизу, біля підніжжя гори, як водяні цівки обернулись на суцільний потік, він, мов би, виливався з одного велетенського небесного відра, і за хвилину на Павловій Наталці сухого рубця не зосталося. «Десь тут я стіжок бачив, як йшли сюди», – пересулюючи шум дощу, оголосно сказав Павло, – «Ага, та ось же й він». Справді, під горою куди ще не дісталися околиці Градиська, але де вже ступала чиясь хазяйська нога? Самотньо нидів під зливою стіжок торішнього сіна, накритий добрячим шматком брезентини, якось там припасованою і закріпленою, щоб не здуло вітром. З одного боку сіно було добре надібране, і в ту западину, схожу на величку печеру, втислися наталка з Павлом, мокрющі, заскочені стихією зненацька і не готові дати собі раду, якби не цей припасений котрим дбайливим господарем стіжок. Сіно на подив зберегло пахощі торік скошених трав. Густе, настояне на них повітря, нагріте розпашілим днем і ще не вистуджене на цю пору, забувало подих, доки вони до нього не звикли. Але все ж то був прихисток від негоди, за який підкорювачі пивихи мали комусь невідомому дякувати. Приглушено і одноманітно шелестів десь над головами дощ, не збираючись ущухати, і Павло з Наталкою лиш кілька хвилин тішалися порятунком. У темряві, що накотилося швидко і невідворотно, розгублено калатали їхні серця, у яких чим раз більше призбировалися тривоги. Павло стямився перший устромляв розчепірені пальці в туге злежена мов безумисне спресоване сіно. Воно піддавалось неохоче, і все ж він висмикував його жмут за жмутом, печерка поволі углиблювалась, а під ногами наростала, товщала і вищала шарутка хрустка маса. Павлові старання зупинив незрозумілий звук. Хлопець прислухався і здогадався – то нестримно цокотіла зубами Наталка. Цього ще не вистачало. У темряві намацав її руку. Руку била пропасниця, і тут Павло злякався. Тож була його забаганка їхати на пивиху, і він мав тепер брати на себе відповідальність за свою нерозважливість.